Dor pentru extazul cartea vieții. Doamne, dorul pentru cartea vieții, ca un extaz fără veste, în inimă, dorul tău neasemanat, Doamne, dorul pentru cartea vieții, când în inimă a coborât numele nostru scris în cartea vieții ne a arătat. Doamne, dorul pentru cartea vieții, când duioasa doină a sufletului la cer a ridicat. Un răspuns ne-ai dat. Doamne, dorul pentru cartea vieții, în litere necunoscute, ne l-ai scris și a arătat. Doamne, dorul pentru cartea vieții, în oglinda conștiinței limpede, în extaz, chipul și a arătat. Doamne, dorul pentru cartea vieții ca un fulger venit din gândul tău peste cugetul nostru ne Domnul, Doamne, dorul pentru cartea vieții, ca o pecete în mintea noastră, mereu de atunci a stat. Doamne, dorul pentru cartea vieții, o întrebare fără cuvinte, în adâncul sufletului ne-a lăsat. Doamne, dorul pentru cartea vieții, un răspuns la sensul vieții, pentru toată viața ne-a învățat. Doamne, dorul pentru cartea vieții ne înțelesul și adâncul scris cât suntem de neștiutori ne-a arătat lacrima pentru cununa răbdării Doamne cununa răbdării ca o scară de raze cu trepte de har să urcăm în fața noastră ai așezat și rodul de 30 de 60 și de 100 cu degetul lacrimilor l-ai